që ku e së të ndërruar, salamu alaikum wa rahmatullahi, pacja dhe bekimi allahu të qofshin bë ju. Falendrimet tona i takojnë vetëm allahu të madhruar, allahu në falendrojmë, allahu në madhruojmë, vetëm atë e adhruojmë, dhe vetëm prej ti ndihmë dhe fale kërkojmë. Pacja dhe bekimi allahu të qofshin bë të dërguarin tonë të fundit bë mësuesin e njerëzimit bë Muhamedin alaihi salatu wa salamë, Me familjen dhe shokët, të gjithë ata që në e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, mirë se vini përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit. Kemë kaluar një udhë së bashku në kërkim të adhurimit. Kemë kaluar në persionat e ndryshëm ku jemi njoftuar për mes tyre me gjëra të ndryshme interesante dhe të nevojshme për jetën tonë. Në emision e kaluar kemi folir për adhurimin dhe lojet e ti. Ashtu sikur se kemi përmendur në një emision para të fundit për adhurimin në vend dhe në kohë, do të tatë si kemi mundësi që panëvarsisht në qëfar vend dhijemi dhe panëvarsisht në qëfar kohë e gjindemi që ta kaluim tërkët në adhurim, në emision e kaluar kemi folir për trupin tonë si kimi mundësi që tërë qenjen ton të vëjmë në funksion të adhurimit, të adhurëjmë për mes zemrës ton, të adhurëjmë për mes gjuës ton, dhe të adhurëjmë për mes trupit ton. Kjo ka qenë aja me cilë një emi marë në emision e kaluar. Ndërsa sëtë shikues e ndërruar, do të vazhdojmë u thimin ton në kërkim të këti adhurimi. Ndërsa ju kujtohet në emisione të kaluara, kemi folur për gjëra të ndryshme e të cilat i kam emërtuar si baza dhe themele mbi të cilat ndërtohet adhurimi. Dhe të gjithë ajë që ka kaluar i takon i takon natyrës teorike. Do të thotë kemi marr më theti për teori, sesa shembuj ilustrativ për mësesë e kuptojnë praktikisht kët adhurim dhe kështut është puna me gjdo sen. Filim e shflasim për teorin, vendosim baza, vendosim themele, pas taj mbi ato e ngritim në dërtesin e adhurimit. Andaj, sad me lene Allahu të madhruar, do të flasim për një adhurim prej adhurimeve që duhet t'jakushim Allahu të madhruar. Tash më kemi ardhë praktikisht të flasim për të drejtat e zotit e knet të flasim praktikisht, pra obligimet tona që kemi ndaj Allahot. Miri pa, në emision e kaluar ju kujtojt të falim se këto obligime janë të natyreve të ndryshme, disa janë të natyre së mbrenshme, të zemrës, disa janë të gjuës, e disa janë të gjymtyre. Dhe kemi premtuar se me lejën e Zotit do të mundohemi që të flasim për sëtës linë laj nga dheqë. Për sëtës linë laj për këtëre lojëve të adhurim Kemi përmenduar se do të marrim nga disa shembuj për ta ilustruar praktikisht atë që kemi mësuar në në teori. Kjo është ajo që do të mirë me to sot me Lena Allahu të majdhruar. Do të thotë, kemi përmendur në emisione e kaluar shikues të nderuar se zemra ka një pozitë të veçantë në Islam. Dhe i kushtohet rëndësie të madhe pastrimit të saj, i kushtohet një rëndësie të madhe kujdesit të saj. Dhe kemi thënë se edhe njerëzit në jetën e përditshme i kushtojnë rëndësie të madhe zemrës, andaj kur njerëzit dëshrujnë të cilësujnë diken si të mirë, thojnë sa so zemrën e mirë e kishtë e filoni apo sa so zemrën e but e kishtë e filoneja apo sa so zemrë të mirë, të but të mshirshme, e kështu më radhë kishtë e filoni ose fistiku për njerëzve. Ndërso kur ata dëshrujnë që ta fajsunë do i kenë dëshrujnë që ta cilësojnë se si njeri jo të mirë, thojnë, vala e kishtë e zemrë në keqe, e kishtë e zemrë në guri, e kishtë e zemrë në kështot, e kështot përmeth të cilave shpreja ta, flasin se kynë njëri nuk është i mirë. Andaj, përshkak të rënsisë e zemrës që e ka, përshkak se nga zemrëa burojnë pastaj të gjitha veprat e tjera, përshkak se varsësh nga pastërtia e zemrës do të jetë edhe gjuha dhe gjimtyrët e pastër dhe vështëngandohet ja e zëmërs, do të jenë të ndytyra gjuha dhe gjimtytë të tjera për shkak të kësaj kanë vendosur që sot të fillojmë me një vepër prej veprave të zëmrës, e cila është nga veprat më të rëndësishme përmes të cilave ne e adhurojmë Allahun e Madhruar. Kjo vepër është e drejtë e Zotit tek ne. Është obligim i yuni ndaj tij ndaj dhe të slasim në minutat në vijem në lidhën me këtë Vepra që dhe të slasim sot për të me lene Allahot të madhruar është dashuria ndaj Allahot dashuria ndaj Allahot dhe dhe të filluim sërimin ton të kësaj teme duke filluar me kuptimin e kësaj apo definicioni e kësë dëshurije. Qëfar definimi ka kjo dëshurije si paskuptimit islam? Nëse i këthejmi librave të djetarve, ku ata kanë folur për këtë dëshurije, ku ata kanë folur për këtë temë, do gjemë se kanë bërë përpikit të ndryshme për ta definu dëshurije mirë, për në fund, fundit kanë pranuar se Nuk është aje që ka kërkuat në këtë definim Nga se dashuria dalën nga emërtimet e tjera Përshka kësë është e njëtryt të veçant Për këtë arsye Kan ardhur të lojlojsh me definimet e djetarve në lidhe me dashurin Dhe në fund fundit Pasë që e kanë përmendur edhe ata këtë definim Kanë thënë se Ndoë që dikosh Ta qëndis këtë definim ma bukur se ni do të tatë nuk kanë pretenduar se kanë ardhë në fund të këti përfundimi. Për këtë arsuje, një nga djetarët e njërë që është marë shumë e këtë qështje, i njërë me emnë i bënkaj i me lëgjauzija. Kur të vjenë të këpunë e definimet të dashuris, kënjëri thotë kështo. Thotë dashuria i takon atyre gjërave të slatë, janë të natyre së ndjenjeve dhe përjetimeve. Andaj, definimi më i mirë dhe më i drejt i dashuris do të ishte të definohet dashuria për mes, gjumë, për mes gjurmeve dhe për mes shenjeve që shfaqet në botën e jashtëve. Do të të më shëtëmi se dashuria është kja, së është kja, së është kja, mi për do të thëmi se dashuria vërtit është nëse, për shambullë, Nëse artikulohet përmes gjuhës, do të thot atë që e don, e përmend shpesh, kjo është asaj që do të kenë. Kjo është definioni më i mirë i dashurisë. Se dashuria shprehet përmes gjesteve, përmes fjalëve, përmes ndjenjeve. Kjo është dashuria. Reflektimi i saj në jetën tonë të përditshme. Ndërsa esenca e dashurisë në betët e theluar në zamër, nuk e din këtë dëshrui asë kush për zotit, për këtë arsio nuk kej mund të të definojmë. Ti për shambull, kej mund si ti thua është dikuj të dua shumë, të dua, mirë pa ka mund si që tjetë diqka e kunder në, në zamërën, ka mund si, prej ku e din filoni, ose filoni, ose ne e duam. E din, jo për mes dëshrui se si kimi në zamërën tonë, ka se këtë nuk edhin asë kush për po zotit që ishe zemra tona, mirë për po aji bindet ose ajo bindet në këtë dashërin ton, ndaj ti apo ndaj saj, bindet dhe e kuptan drejt këtë dashëri, varsisht nga reflektimi i saj në raport në i meta. Kjo është dashërinja e islam. Dhe kjo është definisoni më i mirë i dashëris ndaj Allahut të madhruarë. Të falësh për dashuin dhe Allahut dhe të thot të falësh për diçka që është shumë e gjërë. Të falësh për dashuin dhe Allahut a zho gjelë është të nëto është një oqanë që nuk ka bërige. Sotë që të falësh për këtim përse di do të mbetit shumë për të thënë. Nga se në qovë se Dashuria e njerëzën e me zvete Vajzdan me kohët e tëra Dhe ata janë në gjeni të thurin për njeri tjetërin Po e zi, e vjersha, e thënjët e ndryshme Dhe enda me ndin vete ty në uri Se nuk janë ngop Se thënë uri Dhe ati që e dojnë Nëse kjo është me njerëzit A tërsi të theme se ka kufi Mund të përkufizojmë me fjalën dhe njëherë Me një legjerat mund të përfundojmë Dashuin dhe Allahot azo gjelë Nuk kemë mundësi të bëjmë këtë. Përëndaj, unë nuk pretendoj se përmes kësa i legjerate, se përmes këti drejtimi para jush, dhëtë them tër atë që ka të bëjmë me dashurin. Nuk e pretendoj këtë. Nuk them se dhëtë kemë mundësi që të flasë krej që ka ka të bëjmë me dashurin. Dhe tër ajo që dhëtë thuet sëtë me aftohet. Pik, ka që të dashurin dhe allatë, joo unë dhe të mëndohem që të mëndohem që si të mëndohem disa baza, të përmen disa vetëm pika që kanë të bëjnë me këtë. Ndërsa, gjithë të temë që të të lasëm vijem, gjithëve përmë që ne e bojmë, gjithëve fjallë, si kështë të të kuptojmë, buran nga dashurija Allahot azogjen, nuk ka kufija jo. Andaj, rëndësia kështë temë është rëndësia madhe. Unë dhe të mëndohem q e dashurisë te Allahut azza wajal ta përmendi përmes 3 pika vetëm mund të numërojmë në këto pika edhe shumë të tjera mi po thash vetëm sa për ilustrim dhe vetëm sa për të kuptuar disa baza përmes të cilave e kuptojmë rëndësinë e dashurisë tonë te Allahu të madhruar andaj çfarë është rëndësia e dashurisë ndaj Allahut të madhruar Pika e parë që mund të përmendim Nën këtë, nën titull është Dëshurije e Allahut është baza e fes është semeli i fes Po a nuk thamë në në mesonët e kaluara se Fjalla la ilaha illallah është baza e fes Me këtë hyn njëri në islam Me këtë fjall njëri u qëndran në islam Me këtë fjall njëri u konfirman Vashdimsin e ti Si musliman, a nuk tham këto? Ne tham se la ilaha illa Allah është e ndërtuar në Mohem dhe në Poem. Ne tham se ky Mohem nënkupton se un nuk adhuroj askënd pos, që është mohimi dhe pasaj të adhurimin ja kushtoj Allahut. Dhe tham se fjala ilah në gjuhën arabë e ka një kuptim të posaçëm. Fi ilah la ilaha joon araba kune thimi la ilaha fi la ilah najoon araba a nuk ju kujto kur tham se ka kuptimin e një hyjnie e një çane që adurohet nga dashuria dhe përkushtimi i mendë ai ti a nuk tham kështu prandaj dashuria ndaj Allahut buron nga la ilaha illallah apo la ilaha illallah buron nga dashuria ndaj Allahut Për nëse është baza e fesë, nëse la ilaha illallah, nuk mëritën të adhruat asë kush me të drejtë pas Allahut. Nëse kjo është baza dhe themeli i fesë, atëherë, nëse mbi këtë, nëse kjo fjallë me një fjallë, nëse kjo ndërtojtë mbi dëshrin dhe Allahut, atëherë, baza e fjallës la ilaha illallah është dëshuria e baza e fesës fjallës fjalli la ilaha illallah do të baza e bazave është dëshuria ndaj Allahut të madhruar. Kë është pike a parë që mund të përmendë në lidhë me rëndësin e dëshurisë ndaj Allahut të madhruar. Pika a dytë që mund të përmendëm në këtë kontekst është se dëshuria ndaj Allahut i jepë më bëlsirë besimit tonë. Dëshuria ndaj Allahut është shenjë e besimit e shëndoshë Dëshurien dhe e Allahut I japë kuptim jetës ton I japë kuptim besimi ton I japë kuptim adhurimi ton Dhe Allahut të madhruar Qëka thët Muhammedi Alehi salatu wasalam Thët Muhammedi alehi salam I dërguar ijon, i jon I dashur i jon Thët Tri gjera Të kush gjinden Ky njerëj e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit. Ky njerëj e ka realizuar besimin si duhet. Nëse këto trigjera gjinë tek një njerëj, tek një individ, tek një musliman, tek një muslimane, atëherë ky njerëj e ka realizuar qëllimin e besimit. E ka arritur ëmbëlsinë dhe kënaqësinë e të qendrës muslimane. qëla është njëna për këtimetriave që ta dënë Allahun dhe të të rguar në ti më te përse gjitho sa në tjetër. Kjo është rëndësia këse pike. Tashurian dhe Allahut është rrug për të shëju në mbëlsirë në besimit dhe rrug për të realizuar besimin ashtu si kurse duhet. Dhe pike a tretë shikua së ndërruar është për mësë cilës shfachet rëndësia e dëshuizën dhe Allahut azzauqel është se dëshuria në dhe Allahut është bazë e gjitho dëshurie. është bazë e gjitho dëshurie. Dëshurie në dhej prindve tonë buran prej dëshurizën dhe Allahut. Dëshurie në dhej fmive tonë buran, buran prej dëshurizën dhe Allahut. Dëshuria në dhej njëri tjetrit buran nga dëshurie në dhe Allahut. Në të regoni ju mua Pa ka mundësi dikush Që nuk e dënë zotin e vet Ta dënë diken Pa ka mundësi dikush Që nuk e dënë zotin që e ka kriu Që e mirëmban, e ushqen, e furnizan A ka mundësi ky njëri që Mos me dasht, këtë zot e pasaj me dasht diken tjetër Nuk ka mundësi Nëse e dënë, e dënë për interes Dhe pasat për fundën interesi Për fundën dëshurria ti Gëse dëshuria ndaj Allahut azogjali, është baza e gjithë dëshuria Nëse e dojmë zotin I dojmë të tjeret Nëse e falenderojmë zotin I falenderojmë të tjeret Nëse i krymë obligimin dhe i zotit I krymë obligimin dhe i tjerëve E kështu më ratë Nuk e më marë vërsh kështu në fillim Përëndaj Në grazot i borën gjithë dëshen Dëshuria ndaj Allahut është baza e gjithë dëshuria është baza e gjithë dëshuria Andaj Nëse dëshirojmë që të dimë si të duajmë të tjerët, dhe nëse dëshirojmë që të tjerët na dojnë, atëherë të fillojmë këtë rrugëtim të kësaj dashurie prej Zotit tonë. Të adojmë Zotin ashtu si ku s'e duhet. Dhe nëse e dojmë Zotin ne si duhet, jo me pretendime, do të mësojmë se si duhet Zoti. Nëse e dojmë Zotin si duhet, do të na dojë Zoti, e kur të na dën Zoti, do të na dojnë të tjerët. Do të na dojnë të tjerët. Ataçi e don Zoti, nuk ka mundësi me urrej të tjerët përveç e shpirtkëqit. Shpirtligët e urrejnë shpirt shpirt njirin që e don Zoti. Nga sa ai që e don Zotin, i jep të mirën të gjithëve, nga se këto Zoti mëson. Ai që e don Zotin u bën mirë të tërëve, nga se këto dashuria ndaj Zot të mëson. Andi për çfarë arsye të urrejët? Për çfarë arsye të mos duhet? Për vështirësi arsye. Shpirtligësis dhe zillis. Për këtë arsye, dashuria ndaj Zotit është bazë e çdo dashurie dhe me kët ne e kuptojm rëndësinë e dashurisë ndaj Allahut të madhur. Pas së rëndësia që ne e kuptuam në mbetet që të dalim më një herë në pikën vijuese. E kuptuam se dashuria nuk pas ka mundësi që të definuat se kjo është kështot ose kështot si kur definim mekanik. Dashurin e definojn silet, fjalet, shprejjet, veprat. Këto e definojnë dashurin? Nuk e definojnë pretendimet. Pra ndaj, në pikën vjuse, do të flasim për kuptimin e dashurisë. Cëllish kuptimi dashuiz në e Zotit? Shumë njerës Thojnë se unë e dua Allahun Do s'a dikuj në di dukët dhe te për këtë tem Pa a kanë e oj me më pësu Dhe të flasim Për dashuiz në e Allahut Pësa a kanë njerë që nuk e donë Zotinë? Une Kur kam vendosë të flasë për këtë tem Nuk kam përshëllim as kënd Nga ju që më shikoni Nuk kam përsyllim as kënd, besoni. Unë kam bindje, unë kam shpresë se të gjithë ju e doni Zotin. Se gjithë ju e doni Allahun e juaj. Unë kët bindje kam për juve. Mirpo, për shkak se ka mundësi që për shkak të ndonjë ignorancë të vogël, për shkak të ndonjë keq kuptimi, për shkak të ndonjë keq informimi të gabojmë dhe të mendojmë se e dojmë Zotin sa duhet, jo që nuk e dojmë fare, jo na e dojmë Mi për të mendojmë se e dojmë sa duhet, apo e dojmë dëshuji qështë ajkër kam peneve, përshka këtë keq kuptimit, apo mundësi se keq kuptimit në këtë pik, unë e kam mendojnë së të klasë për këtë tim. Jo që unë e dyshoj se dikush nga ju nuk edhën Zotit. Unë nuk dija ka njëri, që nuk edhën Allahun që e ka kryu. Dhe pse, fa të keqështë ka njërës që Në bazë të veprave të tyne ashtu sillën, nuk din çka kanë zamërat e tyra. Mir po sillën thua se janë në luftë me Zotin. Sillën në mënyrë arrogante me Zotin e tyra. E që ka mundësi ta më dëmtoj Zotin apo me ngrit zërin ndaj Zotit? Jo, kështu. Mir po i shë veprat e tyne, i shë fjaltë të tyra, edhe thua, "A është e mundshme që një krijes e Zotit të veprojë kështu?" Thu se kënjëri një med vërtet e u rën zotin e vetë. Andaj, për t'i ikur keq kuptimeve, për t'i ikur dilemeve të ndryshme, për t'i ikur manipulimeve të ndryshme, që kamën ziti kusht nga mashtran, nga thati, a thur se e të në zotin, po, të mjaftan, kjo krymo, kjo është manipulim, nga se Kurani e qua në këtë kuptim që e cej ka me herët manipulim, për të i kur kësaj, do të i këthejmë i tekësit kuranor për të definuar dashruin dhe Allahu të madhëruar. Një djetar i njërë islam i kohëve të me hershme, i qua të në më emnë Hasan el Basriu, besaj që i njërë për plët për i shikuezve nga se është njeri që ka lën një të rashëgëmi të madhe të diturisë të tij ka lënë fjalë më të vërtetë që nuk do të harrohen dhe nuk do të slyhen kurrë ato fjalë për shkak të përmbajtjes madhështore që bartin vetë fjalët e, e tij. Ajnë një nga këto fjalë të tij të arta, një nga Margaritar që kanë buruar nga goja e tij, nga gjuha e tij, thot kështu. Thot shumë prej njerëzve pretenduan se adojnë Zotin këtë thashtë të unë e dua zotin, a këtë thashtë të unë e dua ma shumë zotin, tjetër është të jo ti nuk e donë zotin. Njerës filluan që të futën debatet në dryshme lidhe me dashrin dhe Allahut të madhruar. Plët njerës pretenduan se e donë zotin. Thotë edhe zotë i spravoj këta njerës me një verset kuranor. Për shambull, para se të siku versetin, përsa qertësu fjallin këti djetari, për shambull, Dikush thëtë vazhdimështë unë të du ty, unë të du aty, unë të du un aty, e kështë më rratë. Edhe ti, dëshërën me e përëhu këtë njërë ashtë, me dëvërtet që dënë këja po vetë me ka fjallë goja. Edhe e ja vendosë një përëjmë të vogërë, e kërkan një ndimë të thjesht për ti, kërkan dhe që ka një shërbim të vogërë minimal për ti. Edhe aj, apo aja, duke pasë mundësi, pa mundësi është tjetër, nuk ka mund nuk bënd këtë me fut, nuk bënd këtë pa mundësi me bo pjesë e prajimit, por ka mundësi me bo. Edhe asë nuk leviz me të ndihmu. A është dëshmike se të danë, vlerësoni ju. Vlerësoni ju këtë. Ande dhe plët njerëz, plët njerëz, pretenduan se e dojnë Allahon, na e dojnë Zotin, zamrat ton janë të mbusha me të shumë dhe Allahot, këto fjall janë të vazhdushme në gjuhet e njerëzve. Dhe thotasën e lë basriu, dhe Zotin i madh i spravoj këta njerëz, i spravoj këta njerëz me, me një verset kuranor. Allahu i madhruar ju tha, Qul in kuntum tuhibbun allaha Fettabioni Juhbibkum allahu Vajagfir lakum dhunubakum Wallahu ghafuran rahim Thu a ju O oh Muhammed Thu a ju njerzve Nese me të vërtet E doni Allahun Nese me të vërtet E doni Allahun A të herë Argument i dashri Se ju e ndaj Allahot letjet pasimi i të dërguarit e ti. Fëtë të biuni, më pasoni mua, nëse e dëni Allahun, ndjek një mësimet e Muhammedit, nga se Allahu e dën Muhammedin, dhe Allahu e ja ka shpadur Muhammedit, a.s. mësimet që Allahu e i dën. Andaj, nëse e dojmë zotin, duhet të dojmë gjdo sen që dënë zotin, nëse e dojmë zotin, duhet të urejmë Djosañçe o ran zoti. Ky është kuptimi i dashurisë ndaj Allahut azza xal. Andaj nuk pranohet dashuria ndaj Allahut. Por atëherë kur ka lënë kjo dashuri të gjitha dashuritë tjera. Na duhet i dojmë prindërit tonë. Duhet obligim me kimin. Duhet i dojmë fëmijët tonë. Duhet të duhemi me zvetë. Duhet që Buri të adonë gruan e ti, dhe duhet që gruaja të adonë burin e saj. Duhet të duhet me zveti, njerëzit duhet të duhet me zveti. Mirë po, dashurien dhe Allah duhet tjetë në bëgjitha këto. Gëse e përmenëm se nga dashurie e zotit, burojnë të tjerat. Burojnë të tjerat. Andaj, ajo është me e lartë, ajo është burimi, nga të të pastaj, burojnë dashurit e tjerat. E që kanë nënkuptojmë kur thëmë e se dëshurien dhe Allahut duhet tjetë me e lartan nga se kjo është e drejta e Zotit. Nëse ne e dojmë diken, si kurse e dojmë Allahun, atër i kemi bërë pa drejtsi Zotit. Nuk e ja kemi respektu të drejten qëfare ka të kresit e ti. Nuk e ja kemi kry obligimin si duhet në këtë pikë ndhe i Zotit. E lërëm e që të ketë të tjirë që i dojmë ma shumë se Zotit. Do të thëtë Nëse vetëm barazojmë në dashim me Zotin, i kemë u padrejti Zotit. E lërëm nëse ka diçka që e doim më tepër se Zotin. Si kemi mundësi të ta dim se a dojmë Zotin më shumë apo të tjerët? Ky është ky është ajeti i cili na tregon këtë çështje. Le të shrbendim ky verset Kuranor i Kapiteles Ali Imran. Kapëtina Ali Imran, kapëtina e trejt e Koranit, ajeti numër të rrëdhët e ne. Leqërben, këj ajetë Kuranor, si pëshoj, ku ne vazhdimesh në këtë pëshoj vendosim dëshurit tona dhe e masim se e dojmë Allahon ma shumë, apo i dojmë të tjirët ma shumë. Në qëfë se e dojmë Allahon ma tepër, atëre do t'i dojmë të tjirët tamam ashtu si kur se duhetë. Mirë po, në qovë se nuk e dojmë Allahun si duhet, atë nuk do të kejmë mundësi të dojmë dhe të tjere si kur, si kur se duhet. Për këtë ashtë e shikusin dërruar, pasimi i përgamberi sër Allahu al-Solem është shenja kryesore dhe kuptimi i vetëm për mesurit kejmë mundësi që të ardhim saksisht së e dojmë në Allahun apo së në mungon e vë nga kjo dashurin. E Salam, janë të në ismi të pejgamberit aleyhis salatu vesselam, jam në ismi të selat na mësojnë çka don Zoti dhe çka orën Zoti. Atëra le të rikujtojmë veprat tona dhe fjalët tona për më saj peshoje. Dhe le të vlerësojnë çdo kush për ne, sa e don Allahu ne madhruar. Nga se sikurse thot një shembull i vjetër, nëse dikush diken edan atëra dëshirin e tij e respektojnë. Ndersa nëse di kush di kënd nuk ka don atëra vargë me dëshirën e tij e kundërshton. Nuk ka mundësi ta duash di kënd e pastaj ta kundërshtosh. Po, ka mundësi të pas kundërshtime, mirë po buroj nga padituria. Po çelëmisht vetëm se mungon ganira e dashurisë. E ne duhet ta duajm Zotin në bazë këtij kuptimi. Këto, ndajemi pak nga jush, duke shpesuar se pas pak do të tako me përsëri. Andaj, që ndërëni mene dhe në ndëshin e vijem. Muhammed, është <Creation> rëfu l'arabi wa l'ajemi خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعتا صاحب الاحسان والكرم تاج رسل الله قاطبتا që si ku e sëndëruar, u këthim për sëri për të vazhdoar u thimin tonë në kërkim të adhurimit. Kemi filluar të flasim për dashurin dhe Allahut të madhuruar, për një tem të dashur për gjithë dëka në për neve, për një tem të preferuar nga gjithë dëka në për neve. Mirë po, dashurin dhe Allahut e shumë ma e gjerë se sa so koha e limituar që e kemi në mërë në këti emisione. Për këtë asyje, e mundua që të bëj përzjedhin e disa pikeve më të rënd dhe disa bazëve të nevajshme dhe të domazdëshme, që duhet t'i kemi parasysh gjatë të tretime të kësa e teme. Edhepse, shumë të tira mbesin jash këti tretimi. Miri po do t'mundojme me lejnë Allahot ti plëtsojmë gjatë tretimeve të tira, të temeve të ndryshme të këti, apo të emisioneve të tira. Në betëm duke të reguar se dëshrujën dhe Allahot duhet të t'ekale dëshrujën dhe i gjdo kuj tjetër. Të të Duhet më shumë dita të aduojm Zotin. A nuk kupton kjo? Se nëse e duaj Zotin më shumë, të, nuk i duam të tjerët, jo as asaj. Ne e përmendëm se nga dashuria e Zotit burojnë dashuritë tjera. Dhe nëse nuk duhet Zoti si duhet, mangësia në këtë dashri do të përcjellet në gjitha dashuritë tjera. Moshe si kurse kemi të sekë më herët. Mosë respektimin e të drejtëve të zotit, do të respektohet negativisht edhe në mosë respektimin e të drejtëve të të gjithë kresëve tjera. E njëtë është kjo. Pra ndaj a njeri që i kryen obligimin ndaj Allahut, duhet e të a njeri që i kryen obligimin ndaj shëqërisë mësë mirës e tjera. A njeri që e dënë zotin, duhet të i dojt e tjera më mirë dhe më teper, dhe më drejt, se aj që nuk e do nëzotin si duhet. Për këtë karë feja, të në bënë më të mirët, të në bënë më të afër, të në bënë më të bën dashur, ju të në ndaj, ju të në përqaj, ju të në fut u rejtë e me zvete e kështë mëral. Për ndaj, ndështë të nuk ka nevoj shumë të lasën për këtë punë, ndështë të nuk ka nevoj që të flasë pse du Mir po. Mir po. Vet sa për ilustrim. Vet sa për të na ushtuat bindje më tepër. Jo pse dyshojnë këtë punë. Po vet sa të na ushtuat bindje më tepër. Pse duhet ta dujmë Zotin më së tepërmi? Për shkaqet vijuese. Disa për ty ne, ka shumë të tjera, disa për ty. Nëse Nëse e doim dikën dashuri të madhe për shkak se është i fortë dhe na mbron a ka të dikush më i fortë se Allahu që na mbron në mirë nuk ka atë nëse kriteret për ta dashur dikën më shumë të kemi fuqinë dhe forcën dhe sigurinë që ndijm kur i kemi afërti atë nëse kriter tek këtë kriteri nuk ka dikush më meritur se Allahu që duhet të duhet më së tepërmi nëse këtë kemi kriter që e përdorim nëse Dikush tjetër thot, unë e dua dikën më shumë të pse, ngasë ai më dën të mirën më së tepërmi. Mirë, nëse e përdorim këtë kriter, kush na e dën të mirën më shumë ti? Kush na e dën të mirën më së tepërmi? Atë e dua më shumë ti. Pa kohë dikush që na dën të mirën më shumë se Allahu. Pa kohë, ako dikush që na e dën të mirën më shumë se Zoti që na ka fal, që na ka kriju asë kush, vëllaj, nga se zotin e donë të mirën pa kur farë interesi, ndësa gjdo kush tjetër, gjdo të mirë që ne e donë, ka një interes pasaj. Interesi është ka negativ, po ka dhe pozitiv? Ka dhe pozitiv? Nëse prindi, e rritë fëmijën e ti, që nesër të bëhet dikushi, të shetë dritë të bëhet i mirë, e që në këtë mjësit e fëmijës ti, ka mundi të konsiderot edhe prindi sukceshëm. Atër dhe kjo është një le interesi, pozitiv, i kërkuar, nuk është kjoj qërtuar. Mirë po, ka interes. E të tjera, më rallë që nuk është ashtema, një në që të tasin për këtë. Mirë po, i vetëmi që të dënë të mirën mas të e përmi, në gjithë dërast, edhe kur të e kundërshëtan, edhe kur të nuk e mirë me të, për sëri, të a dën të mirën më shumë ti veç Allahu i madhruar. Ata të tjerë ta dën të mirën. Mishët e tu, printet e tu, gruaja jote, burri yt, fëmit e tu, shokët e tu, gjithë ata do të, të miren. Nuk e përhasojmë këtë. Gjithë ata do të, të miren. Mir, po është e pamundur që dikush ta dën të, të miren sikur Allahu i madhruar. Pra nëse këtë kemi kriter A tëre, edhe në basë kësaj në dhe se duhet me dashtë Allah në mas të e përme. Dikush e dënë diken shumë për shka këtë diturisë, nga se përfiton për e ti shumë, mësën për e ti shumë, andaj thotë këtë e du mas shumë, të pse, thot, nga se është i di shumë, dhe unë përfitaj për e ti. Nëse kjo është kriterë, a tëre, a ka dikush ma e di shumë se Allah i madhruar? A ka dikush që na mësën ma më mirë se Zotit? A ka dikush që na mëson më tepër se Zoti? A ka dikush që na mëson më drejt dhe më sakth dhe më vërtet se Allahu? Nuk ka. Atëherë deshë ky është kriteri që e për dorë të kemë më shumë ti. Përsëri Allahu është ai që duhet duhet që duhet dashim më shumë ti. Përsëri. Në çonse kriter për të dashur dikën është bëmirësia. Pse i dojna prend shumë, që së shumë mirë na kanë bë. Shumë të mirë na i kanë bën. Kërë kemi qenë të pa aftë edhe një gotë ujë të ngritim deri të goja jonë, për në tonë e kam bëhë këtë mirë. Anda i dojmë shumë? Pse i dojmë të mië tanë? Pse i dojmë gratë apo burët, apo fqit, apo meshtë? Pse i dojmë? Nga se në kam bëhë të mira. Dhe mirësia tyre ndajnesh, të tyre ndajnishë në obliganë që ti dojmë. Pse e u rejmë dikenë? për shkak ngjyrës, për shkak vendit, për shkak racës, fes, ja. e urren për shkak të kçieve që i ka bër. për shkak të kçieve që i bën e urrim. do të thotë, nëse edhe kët kriter e e përdorim kët rast, dhe themi se duhet ta dojmë më shumë atë i cili na ka bë më smire. na ka begatuar më shumë ti dhe mësë pak u në ka bëtë dëm, nëse kërë tërpërdojët, atërpërësëri Allahut delë që duhet të dojë masë shumëti. Nga se për Allahut asë një dëm nuk vjenë. Kurën e kurës nuk buran asë një shërë, asë një keqe pëj Zotit. Zotit në rujtë. Të këqia të buron pëj neve, nga Zotit buran vëtë me mira. Sikur se ulloste i dërguar i sërëllalë, se më të thas O Zot, të këti është të mira, nësë e kje që nuk boron pëjtje. Gjitha këtu kriterën e si i përdorim. Qëfarë dhe qofë kriteri përdore? Për me dash diken. Dhe të bindesh se në të gjitha kalkulimet e tuaja. Panvarsisht qëfar kriteri përdore, dhe të delë se Zotin duhet me dash ma shumëti. Dhe të delë kështut. Qëka të duhet përdore? Rëndaj duhet me do është Allahun më shumëti E nëse e dojmë Allahun më shumëti Atere Duhet që vërshdimisht Kërkjesit e ti Me qenë para kërkjesëve të të tjere Duhet që Kënësia e ti Të jetë para kënësive të të tjere Duhet që Përgjigja ndaj thirrjeve të Allahut të jetë para përgjigjeve ndaj thirrjeve tjera. Kështu na dëjon Allahu në madhësi. Kështu na dëjon Allahu në emazruar. Andaj shikuesi i nderuar, nëse nëse ndodh që nganjëherë të vjen konflikt, kërkjesën do kuqë ti e dën? në kërkjes së Allahut të madhruar ti e din çelse duhet të them për parsi për arsye që se ti e don Allahun më së shumti nëse kërkuat për te që të gjendes në një vend dhe këtë e kërkojnë miqtë e tu që ti i don por Allahu na atko kërkon që ti jesh diku tjetër gjendë ku kërkon Allahu pas taj shkotek ata që të kërkojnë në vend në tjune, bashka me së këtyre dy dëshurive duke idhën për parësi vazhdimisht dëshuris në dhe Allahu të madhruar. Nga se Allahu aza u gjelë është ai nga e cili boran dëshuria për të tjere të pastaj. Kosh është ai që i kam bil dëshuri në zemërn në e nënes për të dosh birën e saj ose vazhën e saj? Allahu Më besëni, po deshti Allahu të nëzirë nga zemre e nënës, dashurin për fmine saj e nëzirë dhe bënd që nëna të trajton fmine saj, po thuaj se është armiku i saj. A nuk dini kësë ras në nga përismëria? Po sa ka prind që i hudhin ruk fmit e tynë? Po sa ka nëna që i hudhin bërlak fmit e tynë? Po sa ka nëna që i hudhin bërlak fmit e tynë? Ku është e dashuri? Ku humbe e dashuri? humbi nga se ka humb dashurin te Allahut për këtë arsye njëri që nuk Zotin, kë njëri e don Zotin ky njeri e djunt fminin te një berrlog një njeri që nuk e don Allahun e madhnuar i bën keq te tjerëve një njeri që nuk e don Zotin nuk i respekton prindërit vet nuk e respekton gruan e tij nuk e respekton burrin e saj ata që nuk e dojnë Allahun e madhnuar prandaj të dojmë Allahun azza u gjelë, dashuri të vërtit, dashuri të drejt, dashuri që përmes asaj dashurie, pastaj i dojmë të gjithë të tjërët, duke respektuar Allahun, i respektuar të gjithë të tjërët, dhe, duke dashur Allahun e madhnuar, dashuri që fare ajka kërku prej neve, të definuar nga aj, jo nga ne, duke kaluar në atë provimin që zoti u akishtë e vëndosur, rëbëve të ti. Kësëlloj dashurije, ta dojmë Allahun kështut, do të në dojë Allahu azzawajal neve. Për fund, shikuasë ndëruar, në mbejtet të themi se, dashurije ndaj Allahut i japë kuptim jetës tonë. Dashurije ndaj Allahut i japë kuptim gjda dhurimi. Sa është i nënë cishëm dhurimin jetën tonë? Nuk kemi mundësi të jemi të dërushëm nëse dërimin nuk përzijet me dëshurin dhe Allahot Azogjen. Nuk ka mundësi të mbretrej dëshuria mes antarët familës ashtu si ku se duhet, tjetë e vazhduushme, tjetë dëshri që përdanë knetsi dhe lëmë të ri, pas nëse buran nga dëshurin dhe Allahot Azogjen. Ka shumë që ka të duhet për dëshurin dhe Allahot të madhruar. Mirë pa, po, aja që ka dëshurin për fund të mbetit në koka tona letjat kjo që po e them në fjalët e fundit. Dashuria ndaj Allahut nuk është pretendim, por është ajo që dëshmohet me fjalët, me veprat, me sillet dhe me qëndrimet tona. E para. E dyta, duhet ta dojmë Allahun më së tepërmi, ngase çfarë do lloj kriteri që të përdorim? Çfarë do lloj mase që dëshojmë të masim? Pse duhet dikën të adojmë mastej përmi, në të gjitha këto kalkulime, si kur se të se kameret, do të nadel rezultati Allahu, Allahu, Allahu. Në gjitha këto, Allahu në duhet të adojmë mastej përmi. Dhe për fond, të lidhemi në emër të dashrujt në e Zotit. Nga se, ashtu sikur që, dashruja ndaj Allahut është pashkë putur. Ashtu sikur, dashruja ndaj Allahut të madhruar, është e vazhdojshme, Nëse nga këto pastaj, burojnë dashuritëra do të jenë edhe ato të vazhdueshme. Nëse prindi e don fëmin e tij, si rezultat i dashisë që ndajë Allahut, do ta dën gjithmonë pavarësisht çka bëjë fëmiu i tij. Nëse fëmiu e don prindin e tij, si rezultat i dashisë ndaj Allahut të madhruar, do ta dën gjithmonë pavarësisht çfarë prindi ka. Pavarësisht çka i bën prindi atij, gjithmonë do ta dën. Nëse gruaja i jep burrin e saj se si rezultati i dashisë ndaj Allahut të madhuruar do të don çfarë do që është ai. Do të respekton çfarë do që është ai. Nëse burri e don gruan e tij, si rezultati i dashisë ndaj Allahut, do ta don pavarësisht çfarë gruaja është ajo. Pavarësisht çfarë tëmeta ka. Do ti tek lan, do të fikon në aspektet pozitive të saj, nga se kështu të mëson dashurinë ndaj Allahut. Dhe me kët kuptim pastaj të bartim edhe në gjitha raportet të në me tjertë, në gjitha dëshurit e dhuruara të tjerve, le të burojnë nga dëshurit e Allahut të madhruar. Me kaqë e përfundojmë për satë, shikua e së ndërruar. E lusim Allahut në madhruar që agjërimi ju në të jetë i përshjëllër me dëshurit e Allahut të madhruar. Dhe sara që të nga shqetsën vapa, dhe sara që të nga shqetsën angazhimet, sara që Shqesujnë punë e ndryshme dhe të na pengoj në agjerimin tonë ti të i kaloj me dashurin dhe Allahut të madhruar nga se gjdo pengjes është e vogël nëse të i kalojt me dashurin e Allahut të madhruar e lusë Allahun që të na donë të gjithve dhe e lusë që ne të dojmë Allahun asho si kur se duhet dashurin me dëvërtet sinqert dashurin me dëvërtet që nuk deli jash këtyre kuptimeve që falem parto dhe rrimë tani Zoti ju dasht Dhe u mundsov që të duheni me zvete Dhe mbretro vdashuria Dhe lëmturia Dhe pache dhe rahatia në shtepit e juaja Në rukët e juaja Në qytetit dhe vendin Në shtetin e juaj Zoti në dasht të gjithve Në i falët më ka të tona Më ka që përfëndojmë Zoti ju shpërbleft Salamu alaikum O rahmatulloh O <të> rahmatulloh